Приймаю вас, князі Балахівській землі, зі всім людом вашим під свою руку. Віднині ви мої піддані. Жоден мій воїн не ступить на землю вашу. Жодна волосина не впаде з голів ваших і з голів підданих ваших. Це кажу вам я, хасин Каан, тобто справедливий хан, і всі уросути знають про це. Хто прийде до мене з покорою, той повернеться в землю свою і в житла свої з моєю милістю. А за це ви мусите сіяти для мене і для мого війська на ваших полях просо і жито, пшеницю і ромейський злак, гречку, а також постачати для воїнів моїх коней та овець. Чи згодні ви на це?» Балахівці низько схилилися в поклоні. «Згодні, великий хане!» «Дмитро тремтів тоді як у пропасниці. Що ж це робиться?» добровільно піддаватися найлютішим ворогам нашим, які кровю залив всю Прияславську Україну, зруйнували і спалили всю Київську землю і винищили її народ, по власній волі вирощувати для ворога жито, пшеницю, просо та гречку, віддавати коней йому і худобу і овець, чи не забажає він згодом молодих хлопців до війська, а дівчат до нічного слугування? Яка ганьба! Він мовчки стояв посеред знатних монголів, слухав, як Доман перекладає слова Батия, а внутрішньо тремтів від добурення та відчаю. Так чого доброго піддадуться всі західні городи Київської України, Волинського та Галицького князівства. А Батий, сидячи на коні, зіркав на нього і зловтішно усміхався. «Бачиш, – мовляв, – воєводу Думитре, як я завойовую всі твої землі!» страхом і милістю. Один ти бився до останнього нерозумний, і чого досягнув? Де твій Київ? Де твої люди? Але потім наступило щось незрозуміле для Батия. Замість того, щоб подібно болохівцям добровільно піддаватися, всі городи по Погорені, Прип'яті та Стиру ні разу не відчинили перед ним воріт, гинули у вогні, але не здавалися а Данилів та ось цей крем'янець, скільки не тужиться Батий, узяти не може. І росте радість у Дмитровому серці. Народ не здається, б'ється до останнього за своє життя, за свободу. — Чому мовчиш, Дмитре? — підвищив голос Батий. — Що робити з цим клятим городищем? Як його взяти? Дмитро опустив повіки, щоб пригасити радість, що загорілася в очах. І трохи, втомувавши своє почуття, пильно глянув на монгольського владику. Ніяк ти не візьмеш з цієї фортеці, Сеїнхане, відповів твердо. Як не взяв ти і Данилова, хіба не бачиш, які тут стіни і яка рішучість у людей, що їх захищають? Якщо ти просиш моєї ради, то я скажу знімай облогу і йди далі, куди задумав. Але й там ти не знайдеш других волохівців. «А коли хочеш узяти, крим'янець, стій тут до весни». Батий не спалахнув, не розсердився. Він ще в Києві зрозумів душу київського воєводи. У ній не було страху перед смертю. Чи то втрата родини випалила її і зробила байдужою до власної долі, чи розгром Києва. Цього хан не знав та й не дуже дошукувався причин. Він сприйняв Дмитра таким, яким він є, і дозволяв йому говорити – так, як той думав, намагаючись виводити з його слів, з його думок істину, корисну для себе, для головної мети. Як підкорити монгольські владі всі землі і всі народи від Східного до Західного океану? Він перевів погляд на муровані стіни фортеці, що з трьох боків стояли над трімкими і глибочезними урвищами. Скільки сміливців баатурів лізли на неї, і де вони опинилися? Лежать закляклі на морозі внизу з розтрощеними головами. І нові сотні ставлять на них драбини і лізуть знову, виконуючи його наказ, узяти цю прокляту, заборожену мангусами фортецю. Чи не помиляється він, намагаючись будь-що взяти всі городи спалити всі селища? А може Дмитро правий? Може залишити і Данилів, і крименець у себе в тилу йти далі? Що вони йому зроблять? Ударять в тилу? Так нічим же. Воїнів там жменька одна. Вони сильні лише тим, що заховалися за ці неприступні стіни. Ну то й нехай сидять собі за ними, настане час і самі прийдуть до нього з поклоном. Хм, що не кажи, а цей київський воєвода має голову. Шкода, що такий упертий і непідкупний, а то б дав йому під його руку тисячу або й тумен, і хай би позмагався з самим Субедеєм, що вже постарів». І ще видно було б, хто з них вправніший у військовому мистецтві. Ніхто не порушував жодним словом роздумів Саїнхана. Темники стояли мовчки, кожному було ясно, що останнє слово все одно забатиєм. Та він їх, здається, і не питав, обмежився відповіддю того завжди похмурого, заглибленого в себе киянина, якого чомусь уподобав і тримав при собі. Один субедей... Відкривши своє старе вовче око, проскрипів. Саїн -ани, мені здається, ми даремно гаємо тут час. Середина зими, а ми топчемося на одному місці. Монгольський кінь застоявся, а він повинен мчати, як буря. Як ти гадаєш? Батий ще раз зміряв поглядом вапнякові стіни фортеці, перед якою застряв, а потім глухо кинув. Я теж так думаю. Піднімайте військо і вперед. «На Володимир!» «Тан! Тан!» Почулися попереду вилки дозорців, що зупинилися на горбі, звідки відкривалася широка долина якоїсь великої ріки. Примітка «Тан! Дон!» Добриня переглянувся з Ілею. «Дон!» Добралися нарешті до таємничого Дону, до землі незнаної, за якою, кажуть зовсім недалеко, ще таємничіший Ітиль. Тобто добре відома волога, влага, Волга, Велика Північна ріка. Що там є жде за Доном, за Ітилем?